Välkommen till bordshockey med Markus Nilsson och Fredrik Axelsson! Wow. Vad ska vi prata om idag? Uh, vi ska prata om Delsbo, vi ska prata om Bergen, uh, vi kan prata lite om Stockholmsstigen, varför inte? Mm. Var får man mest kraft på Staffan som Är det när man kör från centrum eller från högerbacken? Högerbacksbacken är kort där rimligen. Uh, alltså, jag, jag tycker ju att det känns som en lite mer... Naturlig position på något sätt Känns som att man får mer plats Jag vet inte, det är bara inbildning. inbildning mm. Mer plats för uh... Armen och armbågen Och allt som ska ha rörelsen Och allt som går in till att göra en perfekt Staffan Olsson mm. Vet du varför den heter Staffan Olsson? By the way. Jag såg på användningslistan att uh, Någon i, i Delsbo som heter Staffan Olsson Är det connected? Nej, jag tror inte det Jag tror du kommer från handbollsspelaren Staffan Olsson Jasså? S slangen Nej, slangen är Magnus Slander okay. Är Staffan Olsram hårt? Ja Jag tror det är Erik Werner och eh, Kalle, Kalle? som i alla fall Werner och Oskarsson Från typ Gammal Leif Holmqvist BHK Även de som har kommit på Honken mm. Och Benoni Som eh, är typ utprovet Ja, men det är bra att vi kan Sätta våra egna Namn på saker. Jag tycker mm. att jag kommer på saker varenda vecka när vi spelar. Absolut. Vi har ju Lanetan vi har Wurman. Ja, fast det där är ju det egentligen de där två första är ju egentligen bara turmål som vi har döpt om för att man ska känna sig bra när man gör turmål. Du gör ju bara turmål. I och för sig. <laughs> vi går vidare. Vi går vidare. Bergen ska vi prata om. Mm. Det var vad är ditt bestående intryck från Bergen? Um, alla spelar som Thomas Åberg i Bergen det, det är inget bra Du menar att de lyfter hela spelet göra mm. Nej men mer utan att de liksom, Ställer sig i den jäkla boxen Och gör jättebra centrifuger Och det är sånt som jag är Dålig på men säger det inte till någon mm. uh, det var, Jag kan inte säga Massa bra saker om arrangemanget Men det, det var en kul weekend liksom. det Absolut, var... Absolut kul weekend och arrangemanget i sig, förutom att spelsystemet var helt eh, skevt, så det flöt ju på bra. Ah, jo, men det känns lite så här, ja men, jag vet inte, du stod inte vid bordet när basketplanen som, som blev. Nej, det är sant. När liksom, knattarna som hade åkt ut började dyra. Det var lite större, jag tror Sissi var den som lackade mest, men hon har väldigt tidigare Ciss, erfarenhet. Sissi som jag har hört i alla fall, enligt sägnen, så har ju Sissi en gång fått en basketboll i huvudet i samband med någon borgsokerturnering mitt under match alltså ja, det vet jag inte om det förutsätter jag annars hade man väl ändå kanske varit med på det på ett annat sätt än man är när man står och koncentrerar mm. sig på en bord uh, men jag hade kul i alla fall även om jag hade hoppats spela lite eller göra ett lite bättre resultat mm. uh, däremot är det kul att se att det var så många andra svenskar som hade en bra helg du till exempel du, det gick ju bra för dig måste ja, det man gick säga. Bara, jag spelade väl on par typ i gruppspelet Mm. Och sen så i finalgruppen spelar ju jättebra kom 3-1 i finalgruppen. Men, men, skulle du säga att on par är att få stryk med 3-1 mot mig i gruppspelet? För att jag, jag kan bli bekväm med den med den normalbilden. Nej, jag skulle säga att on par är att utan att anstränga sig allt för mycket gå vidare, komfortabelt i ett gruppspel där man inte tar med sig poäng. Ja, okej. Okay, okay. Det är dumt. Det är kanske bara jag som tar våra möten på allvar. Nej, Jag, jag, jag är ju helt jag bryr mig inte alls. Ja, när vi. Sen så var det ju åttondeletsfinal mot han här, Aidsness. Espen Aidsness. Aidsness. Eh, det var Vi, det jag är med. inte narr av hans namn, utan han heter, Nej, han heter så Look it up! I men det var väl, han spelar ju också på ett sätt som, som jag har ganska svårt att möta. Du vet, träffar foten på centrifugan så att det går mm. första. Träffar back in på sådana alltså, grejer. Mm, snygga grejer. Jävla tuga jag det beror på hur man ser det men Gör man det med flit det är det ju snyggt Men ingen som håller på med det där gör det med flit Jo, jo, men jag skulle säga att man gör det Det är väl jag, Les Espen Eidsnäs mm. Åberg gör väl det också? Ja, kanske, jag vet inte fast... Jo, det händer väl kanske Fast han ber alltid om ursäkt så artigt efteråt så Det är, ju, det känns mer det, det är okay. inte jag, jag tror inte på att be om ursäkt uh, Men vad tyckte du om det? Uh, om Bergen överlag? Om Bergen överlag? Jag tyckte det var Alltså helgen i säger var skitkul vi bodde ju på hotell, det är ju lyxigt. Vi mm. beställde det... pizza till hotellrummet för ja. typ 250 kronor. Ja, det är klart. Och tjockbotten hade det också, Ja. Ansvar. Det är sånt man får... Det ingår liksom i konceptet Norge, tror. Ja, precis. Sen vi tur också för att det var en av dagarna vi var där som det inte regnade. Ja, som tydligen... Det var tydligen ganska unikt ändå för Bergen. 204 dagar om året regnade. Ja. Att jämföra med London där det regnar 160 av Och då är ändå London mer ett världsrykt om att det ska regna. Nej, jag tror också att det är för att London är en mer känd stad internationellt. Mest mm. troligt. Men nu, en... men nu när Bergen verkar ha en återkommande bordsockerturnering så kommer den att ja, ja, den kommer De kommer gå... få upp ögonen för, för stan nu. Det är ju... De kan i princip söka OS ja. direkt. Bara, vad har ni för kvalifikationer? Ja, ah, vi arrangerar, har arrangerat två, tre stycken stora bordsocket-tävlingar. Med fuckat spel. Ja, vi fackade upp äh, finalgruppssidningen. Men, men gjorde de det egentligen? Om vi ska vara ärliga här. Inte, alltså, de var ju... Jag kan inte säga att jag lyssnade när de snackade. Jag, jag de pratade jag... norska också. Då... Gjorde de det? Nej, de, pratade de... de pratade engelska. Men det var en väldigt norska engelska. Ja. Uh, jag gick bara runt och typ... Men, um... jag, tror, jag tror inte jag tror att det på min, min hiphop-spellista och mig inte alls. Ja, jag Men jag har för mig att hela den här kontroversen bygger på att när de sa någonting om att sidningen i, grupp, i finalgrupperna beror på rankingen så tror jag att, så får jag för mig, att svenskgänga tänkte världsrankingen. Ja, precis. Medan de förmodligen då menade rankingen som kom från första gruppen. Ja, Och det är ju därav att jag inte har någon aning om hur det var egentligen, för att all information jag hade var ju som jag frågade modell och arbeten, och de hade ju tolkat det så. Ja. Och då tänkte jag ja, men då är det så Men det påverkade inte mig så jättemycket, jag, jag kom i den svaga gruppen. Ja, det kan Där man väl säga, till... bara, bara för bakgrund, det blev egentligen då två väldigt ojämna grupper. Jag hamnade i den på pappret enklare gruppen med massa normen. Marcus samnade i en svensk grupp. Mm, det får man ju säga. Det var bara jag och Sissi som, som var i den ena gruppen och i andra gruppen var det jag, Henrikssonerna. Henrikssonerna, bägge två. Så var det modell, trullebulle, Jerry, Jerry också. Martinaren Martin är det var Eh, uh, och det var väl alla. Då blev det, var det, vi. det var uh. sju. Något sånt. Ja, precis. Men väl där så måste man ändå säga liksom att du spelade väl bra där. Jag såg jag det stabilt. Jag hade jätte, jag hade bra varningar på båda håll och då mm. var det ju ganska. Jag vann mot Truls i grupp eller när vi möttes liksom och det brukar jag inte göra. Men där är det ju en sån grej har man dragningarna så går det att slå honom för det är inte super svårt att spela in liksom. Nej, det är ju det han offrar när han ställer sig som han gör. Mm. Alla svenskar gick vidare från den här gruppen förutom Arlen Lind har jag på mig. Ja, Arlin blev ganska knäckt av hela spelschema grejen. Ja, och där var ju en till grej som hände då. Eh, hela domarkommittén, för att det, det som hände var att eh, ja, Jimmy, eh, Martin, jag tror Jerry var där också, gick till sekretariatet och protesterade mot det. Mm. Eh, själv ville jag inte blanda mig i så mycket. Men det som, det som hände då var att domarkommittén bestod av tre personer som alla hade hamnat då i den lättare gruppen. Mm. Därför, och det blev ändå Ännu ett liksom Problem kan man väl säga För eh, de som lämnar in protesten. Ja. Det, det såg är, inte så snyggt ut Skötsligt liksom. är skönt att ha en domarkommitté Där alla spelarna som är med i den kommittén Är ganska klara för playoff Oavsett hur grupperna blir typ. Ja och det måste så man väl man har ändå... De bästa spelarna typ i domarkommittén Och då spelar de inte så, så roll För då har de inte lika mycket känslomässiga investeringar ja, Det var bara Svårt att veta på förhand kanske, speciellt ju större turneringen är. Mm, är Men i slutändan så verkar det som att eh, Martin inte kommer lira några den här säsongen. Det, det ryckte som att mm, han, han har ju sig från Delsbo. Och det jag vet inte, det antar att antar att man inte tröttnar på bobsocken på grund av en tävling med dåligt... Nej, det tror inte jag heller. Jag menar, det är en, han har väl lagt ner ganska mycket tid på... Ja, och och och uh, det är ja. Jag tror inte det krävs särskilt mycket att man ska läsna på det. Nej. Speciellt inte om det inte upplevs som att det är just. Nej, precis. Och det är det som... Jag, jag pallar inte heller och att lägga mig i. Jag stod och tränade spjassar. Men det är synd. För det är kul att ha kul med när Martin är på tävlingar. Liksom. Absolut. Hade vi något mer att säga om Bergen? Oscar vann. Oscar vann. Han hade väl... Ja, vilka möta? han? Han mötte någon mormän. Han mötte nog ingen svensk i Han mötte nog ingen svensk alls, va? Och vad kan det bero på? Ja, man fick ju välja Man fick välja motståndare. Ska vi köra... Ska vi läsa upp vår intervju med Ja. För att vi Oskar Henriksson en hotmail-adress styrt ute. Tror du att han var lite mer webbit? Ja, man trodde det, men icke. Eh, då ska vad har, han på, vad har vad är hans ICQ-nummer? Det är nog sjukt många siffror jämfört med hur många jag har. Jag har två. Det går inte. De första nummerna som släpptes var ju siffror. Jag kan tänka mig någon av som har lägst ICQ-nummer i bordsock i Sverige måste det vara någon som har varit med. Liksom, Om eller. du har ett väldigt lågt ICQ-nummer, skriv in till, till oss så fixar vi det. Ja, Vad har läser. vi som spiasinvaders@gmail.com spjassinvaders.gmail.com Sp spjassinvaders.gmail.com Jag mejlade i alla fall några frågor till Oge Bland annat frågade jag hur det kändes att vinna och då svarade han, tack. Det känns såklart bra att jag valde min första internationella tävling och att jag har fått en riktigt bra start på vm -kvalet. Så frågade jag hur det var att möta Björn i finalen. Då svarade han att Björn har en spelstil som är väldigt udda och enformig. Jaha. Det som gör honom till en svår spelare tror jag är att han tar god tid på sig och slarvar ingenting. Han måste ha fruktansvärt bra tålamod och tro på att sitt eget spel ska ge utdelning i längden. Han känns mer mediatränad. Ja, vad är det här? Men varför ringde du honom inte istället för att typ ge honom hur lång betänketid som helst? Det är, det är säkert hans farsa som har skrivit det här. Ja, ja. Tror du Oskar Henriksson skriver Elite? Eh, ja, det tror jag. Det han då. Ah, okay. ja, då, då kan jag förstå. Ja. Då kanske bara Lasse bara slängde ut de svaren och skrev sina egna. Nej, ja, precis. Så kan det Fråga tre hade vi också. Kommer du att vinna i jag. Och då svarar han. Med det startfältet som är i Delsbo så kan man inte räkna med att vinna. Också Lasse på mig. Ja, verkligen. Men om formen är bra så tror jag att det kommer gå ganska långt. Mitt mål är för sig inte att komma två år. Ja, men det är skönt. skönt att se att det släpper lite i alla fall. Här... Absolut. Jag frågar också vem man ser som sina största konkurrenter i Delsbo. Och då svarar han såklart att det är. Många svåra spelare. Som, som mitt namn? Han skrev så här, men, de, men kanske de svåraste är Hans, Peter, Marcus. Fredrik. Han har stavat Marcus, men se här, det, det måste vara fel. Hans, Peter, Marcus och Lasse. Mm. Det, är, det gör det bara ännu mer uppenbart, det är Lasse ja. som har skrivit. Har Eftersom att de alltid kan ställa till det för den. Och sen frågar vi också, där fick vi ett väldigt moget svar. Kanske också för att det är Lasse som har skrivit vad han tyckte om att uh, välja i playoff. Då skrev han att man fick välja motståndare i playoff tycker jag var väldigt orättvist eftersom det bara gynnar de bättre spelarna. Det är väl bra för honom? Alltså, det, det är ju, jag förstår ju meningen med det. Det gör ju finalgruppen liksom att det gäller mer. Att ingen coastar ifall de kan det. Och det kanske många kan. Några i alla fall i en sån en turnering som i Bergen. Mm. Men jag tycker det största problemet jag vet inte om man tar upp det där sen men det var ju att i en turnering som Bergen där det var många svenskar som spelade bra och många norrmän som var snäppet under mm. så blir det så att svenskarna kommer inte välja varandra i första taget. Nej, precis. Nej, ja, Jag skrev det också. Även om en bra spelare skulle hamna dåligt i gruppen så skulle den personen inte bli vald eftersom man inte vill spela mot en bra spelare. Och om den bra spelaren skulle vinna sin grupp så skulle man kunna göra ett partiskt playoff genom att inte välja sin lagkamrat. Ja. Det känns ju rätt så... Ja, det är ju, det är ju ett dåligt system. Det är ju bara... Ja, kanske om, kanske om det fanns någon slags i någon slags så perfekt värld så, skulle det, så sku, kan jag definitivt se det. men För, för, för, för som jag ser det så är bordshockey ganska beroende alltså matchen man väljer rankingen spelar inte så stor roll och hur det har gått i finalgruppen utan vissa har spelstilar som passar mig jättebra mm. av toppspelare liksom, som jag känner att jag har en chans mot medan andra som ligger närmare mig på, i, på rankingen har jag jättesvårt mot för att de spelar på ett speciellt mm. sätt. Mm, och det kan jag förstå att man vill premiera de som gör ett bra, en bra finalgrupp. Att de ska få välja bort sina buggyspelare. Ja, liksom. Jo, det finns ju kanske en bra tanke med det. Men jag tycker inte det det, man, såg, man märkte ju i bergarna att det inte fungerade så bra i och med att inga svenskar möten var och så vidare. Mm. Jag, jag skulle hellre då se liksom att man fortsätter på det gamla vanliga sättet. Ja. Tror du vi kommer få se fler turneringar som blir så här? Jag tror att många, alltså Björn tycker det här är fantastiskt, fantastiskt. Mm. Det vet inte, jag har inte pratat med honom om det, men så förstår man ju det på det han skriver på nätet. Ja. Han är ju, har ju ändå lite sig tror jag i ITHF Executive Committee och så. Du menar som president av ITHF Executive Committee? Exakt. Ja, det låter lite så på titeln i alla fall. Ja, precis. Lyckligtvis har han ju inte fått igenom Spela till Nio i alla fall, så... Nej, det är skönt. Jag snackade med jag, snackade, jag mötte honom i gruppspelet och så blev det ett mått till honom. Då sa jag, tänk om, det här ska, tänk om vi ska spela till nio. Ja, det är fortfarande var han, kvar, ja. Då har han som argument, nej men alltså vi spelar inte till nio, vi spelar till sju. Ja, nej men då så. Vi ska prata om delspå också. Ja, kul! Väldigt kul, är du taggad? Jag är jättetaggad. Mm, jag också. Speciellt eftersom jag kände att jag hade kunnat göra bättre från Me i Bergen, men nu får jag ta ut det på typ Lars Fidel och Jocke Lindin och... Mm, Precis. Men eh, och så framförallt för att det är som att, jag har inte varit på på förut, men vad jag har hört och vad det ser ut som också, så verkar som att Carl gör ett riktigt bra jobb med att arrangera det. Absolut, ja, jag har varit där en gång innan, förra året. Och då, var, då spelade jag skit dåligt men helgen sammantaget var ändå väldigt bra, liksom, för att det är liksom uppstyrt och efter att man... Folk stannar och kollar på slutspelet, och det finns inget annat att göra i delsport Och efter turneringen så går man på duffa och sen så har hon ordnat en bankett som i princip alla drar till. Och sen hänger man där, käkar och sen så är det liksom Bonaröj. Bonaröj, ja. Det är också ganska taggad för. Ja, men jag med. Jag har inte Bonaröjt sen Avesta upp det Jag hörde att det var bra också. Ja, det var i Lugdans. Ja, det var Eslund som höll i, höll i trådarna också, så då kan jag tänka mig att det var ganska bra. Precis, jo, det var bara bra. bra det, mm. Vad tror du om eh, spelet i Delsbok? Vem kommer vinna? Vill han vinna så, så gör han väl det. Det är klart han vill. Ja, du känner någon bättre än vad jag gör, men han, han kommer att slå Oscar i finalen om, om de möts där, det tror jag. Ja, det kan man tro. Jag vet inte riktigt själv, men samtidigt har Oskar den spelstilen som ändå var det som till slut besegrade Hans på liksom mitten av 2000-talet. När han började förlora mot ryssarna. Det var ju ryssarna och Ronny han började toska mot, liksom, antar jag. Och de spelar ju så som Ogge spelar. Inspel, och inspel alltså dagning Inspel, dragning. Inspel, dragning. Kortcentervug, kortcentervug, kortcentervug. Inspel, dagning Inspel, dragning. dragning. Kortcentervug, inspel, dragning. Och då, det är ju det som jag tycker inte det är super svårt att spela in mot hans. Det finns ju spelare som är mycket bättre på att ta in spel. Mm. Som till exempel? Men som folk som spelar mycket mer aggressiv flipper. Och, och folk som kör det här ryska sågförsvaret där man bara håller på att hacka som en idiot med sin back. Och försöka stressa en liksom. Men jag tycker nästan att jag har lättare att spela mot sådana som håller på så. Uh. Men det är för att du inte gör dragningar i samma utsträckning. Nej, men jag måste ju ändå in med, in med pucken till skiffen. Och... Mm, det sant. Jag vet inte, jag blir mer stressad om någon är, har en väldigt aktiv back. Ni hörde det, det här så... först, Marcus Nilsson har väldiga problem när någon har en aktiv back. Uh, men okej, okay, så vi oense då om att tippa vinnar, vi får väl... Nej, jag, jag håller nu och jag kan hålla med igen precis som Oskar säger i intervjun så finns det vissa spelare som kan ställa till det för honom och de han menar när han säger alla de där namnen det är Johans antar jag för han har ju slagit alla andra redan mm. och det vi inte fick se på SM kanske vi kan hoppas på att få se i delspunkt. Kan du ha det tummarna för dig? Hur kommer det gå för dig? Jag är sidad 14 tror jag. Låter bekant 13-14 någonting. 13-14 men under mig har jag ju Hans Österman, Lars Fridell Peter, Peter Bengtsson, Bengtsson. Fredrik Axelsson. Ja, Staffan Olsson. Det stämmer. Förra året satte ju Carl Jönsson en Staffan Olsson på Staffan Olsson. Eh, det låter väldigt konstigt. Jag, jag skulle gärna vilja se det här. Finns det inspelat någonstans? Nej, det tror jag inte. Det är nog bara hörsägen som gäller. Det finns så mycket bordsock -legender. Det finns mycket lore ändå. Det är ju kul, tycker jag. Kanske ett podcastavsnitt bara där vi bjuder in typ Fridell som kommer att berätta om hur det ja. var på 90-talet. Men det kan halva varit kul, absolut. Hade vi något mer att säga om Dels på? Jag jag själv är ju... Äh, jag har ju din Ja, jag tror jag, nu när Åberg återanmälde sig, jag tror jag är 22 eller någonting. Två. 22? 22. Uh, och det betyder att jag får typ vara nöjd om jag tar mig vidare från första gruppspelet. Det beror på hur de kör i finalgrupp om de ska köra, det har jag ingen aning om. Men... Om det är 24 eller 32 eller? Borde det vara 24 eller Eller 32. Ja, fem... Det är typ 53 anmälda tror jag. Ja. Då är det lagom att ha en utslagning när hälften åker ut inför finalgruppen. Ja. Så då är det nu en 24 man grupp de sitter på. Ja, varför inte? Det känns det ganska standard. Ja, så, så det betyder i alla fall att jag får eh, bela tidigt på morgonen redan då det får, det får vara bra. kommer är det ett A-spel. Ja, precis. För, för under mig så strax under mig på sidningen då, så är det spelare som typ Henrik Nilsson, Jonas Rundin och Lander mm. som, som definitivt skulle kunna ta sig förbi mig. Just det. Uh, Lundén. är mm. han sida under dig? Ja. Är det nyligt? Sen efter SM, tror jag. Okej. Okay. Så jag är lite nervös Det blir inte, det blir inte att coasta genom Första gruppspelet på något sätt Nej. Jag menar det är en bättre tävling det här Än vad Bergen var Absolut Det finns ju alltså Utan att överdriva kan man ändå säga Att Oskar vann i Bergen ganska enkelt Då fick han ju välja sina motståndare i playoffet Men det var inte han hade ju inte det så särskilt kämpigt I någon av sina Nej, playoff -matt. det stämmer att Toska en match mot Björn typ, och sen Toska väl någon match mot någon annan kanske. Ja, men det var ju ändå too easy. Ja, men okej. Okay. Sitt uh, se fram emot att spela i alla fall. Vi ska köra en det blir riktigt kul, vi ska Ja, vi ska köra bil. Ja. Ja, blir en roadtrip jag, Marcus och Björn hoppas vi väl kommer med också. Björn kommer med, Jonas Bergström är väl osäker. Ja, men... men vi hoppas. Vi hoppas. Uh, då blir det bara svårare för mig att ta mig vidare Men, men det är okej okay. Det är ju trots allt uh, liksom Bonaröjet man är ute efter Absolut, det är det ju Och bolsock i spelet Det är lite de två, tycker jag mm. Stockholmsliga ja. Vi har kommit igång, vi har kört en pilottävling Som inte räknades in och Så har vi kört två riktiga deltävlingar den här säsongen Ja, och jag förstår varför du vill prata om det här För att du vann senast Jag är övertygande Det måste man väl ändå säga jag torskade ju... Jag vann, du vann ju FC-gruppen. Ja, det gjorde jag. jag. Uh, och jag vill, om ni vill så kan ni gå in på SPHFs uh, hemsida och kolla att, att det verkligen stämmer ifall ni inte tror mig. Men jag vann det där gruppspelet ha. skitlätt också. För jag förlorade inte ens. Förlorade inte en match. Du blev inte ens svettig, skulle Nej. du säga det? Nej, inte ens svettig. Nej. Nej, jag var kommande av tre. Efter dig och Åbo, tror jag. Ja. Och sen så mötte jag Jerry som skulle ta Uno med sig hem och redan innan matchen hade ringt Sissi och sagt, kom hem hämta mig om en halvtimme. Ja. Så den vann man ju. Precis. Och sen i är Thomas. Det är ju svår match för mig alltid, Thomas, tycker jag. Ja, men det är nog för de allra flesta, faktiskt. Ja. Men jag lyckades ändå, jag hade det gick att göra dagningar på ena sidan av spelet och inte på andra. Mm -hmm. Men jag hade lite tur med att spelade på andra sidan och kunde nöta ner honom med dragningar när jag spelade på rätt sida, så att säga. Sedan Söderstaden i finalen som jag hade vunnit mot i gruppen med mycket. Ja, jag åkte ut mot Björn i semifinalen. ni fick en avgång match. Ja, ja precis. Ja, det stämmer. Vad gjorde han för mål? Oh, äh, Edvallare. Bara. Ja, det det. En match vann han med 10-3 eller någonting sånt där. Bara skicka? Ja. Nej, ah, det var väl någon centrifug också. Ja. Men... Äh, jag, jag fattade inte vad jag skulle göra. Till slut så ställde jag mig i box och ja. då släppte jag bara in ett mål nästa match. liksom mm. Men okej, okay, jag är nöjd med tredjeplatsen. Jag tycker ofta man har bättre träff på evangskiffeln när motspannaren faktiskt spelar flippor Man sätter den längre ut mot stolpen när det finns större luckor av någon anledning. Men när motståndaren spelar box då är det skitsvårt att pricka den under luckan. Mm. ja Det är en intressant paradox där. Det något psykiskt? Uh, det är definitivt psykiskt. Mm. Uh, jag... Kanske är det som, jag vet inte. Det är svårt att träna bara. Det är väl rena instinkter. Ja, det är klart. Och när man har tränat skiffel under back så har man ju ställt upp en back och tränat skiffel under back. Och det är det man har träffat på. Och sen när det inte är en back och runda då, blir man, då har man liksom inget att hålla sig. Nej, det, det är det här jävla muskelminnet helt enkelt. Ja. Men, men om du bor i Stockholm eller i Omnöjd eller ja. på besök så spelar vi varannan torsdag i alla fall på Kungsogman. Absolut. Uh, så kommer och säg hej. Kom och säg hej, spela lite matcher, gör en fråga, dyker upp, tränar lite dragningar, dra. Ja, jag vet inte om jag ens kan säga hej till honom. Grejen var han, mäss han var väl i stan av någon anledning. Ja. Så mässade mig och frågade om jag ville träna. Så sa jag, nej, alltså det är Stockholmsligan nu. Mm. Och då sa han, ja, ah, kul, jag kan dyka upp. Och så dyker han ut och hälsade på folk typ. Det var ju första gången, vi var 14 pass första gången och sen var vi nio nu senast när jag vann. Mm. Uh, Truls har inte dykt upp än. men Nej, det, han är anmäld. Han är anmäld. Han en anmälning från Truls på inte säga så mycket. Han var ju för lite också. Mm. Ja, vi hoppas att se dig på uh, torsdagen om en vecka, truds. Absolut. Det blir uh, fest. Mm. Uh, andra grejer som händer i Stockholm. Det är ju Stockholm Open. 22 november. Precis. Vi hade just nu på Fixen Lokal Jag ska kolla på en imorgon som verkar mm. lovande Faktiskt verkar det vara lovande uh, Och den Det är, är lite mer high profile Än uh, Skarpnäcks kulturhus Kan man väl säga Ja det är ju fortfarande någon slags hemgård Eller någonting vad det kallas Hembygdsgård, Hembygdsgård. Men uh, den ligger mitt i smeten på uh, Götgatan ja. Götgatan Hörde du, ja. du att jag sa så Nej jag reflekterar inte över det uh. Vilken sälja ut det börjar bli. Om, om det blir den lokalen så är det ju nice. Ja, verkligen. Det, det... Sen vet jag inte hur mycket en attraktiv lokal bidrar till... Deltagarantal? Nej, men det känns bättre på något det sätt. Det är nice, framförallt att slippa hålla på och hassla ut i förorten. Ja, precis. Uh, tyvärr blir det lite dyrare att parkera om det kommer i bil, men... Uh, Vem kör till Jock i Dundin. Nej, för sig. Man får parkera... Så här gör vi. Jocke, du parkerar hemma hos Jerry och Sissi och sen tar ni grön tunnelbana för att det är den som går där för dig. Jag tror Jerry vet vilken tunnelbana han ska ta. Rimligen. Häng, häng, Jocke, gör så här. Häng med Jerry bara. Ja, så löser det sig. Har du någon ansvarig utgivare på den här podcasten? Um, Madels kanske? Han tycker ju om att ta på sig ansvar nu i den här <laughs> säsongen. Ja, det har vi upp. Madels kan vara vår som heter det bolags vi sätter hans franser utgivare så får han bara ta alla presskontakter och sånt. Ja, nej men det tycker jag låter bra. Om någon blir arg över någonting vi säger. Precis, typ, snackar med, äh, med modells. Äh, mm. Vem typ, kan bli arg? Espen bli Aids -Näs Näs kanske tar illa viser för att vi för att vi har sagt hans namn. Ja, men vi, det känns som du la en del betoning på Aids. <laughs> jag har lika mycket betoning på Näs, Nintendo Entertainment System. Mm, okej. Okay. Jag vill låta en slide i alla fall. Men kommer han lyssna på detta? är e för sig. Jag tänker så här, alla som ändå eh, kan språket. Och kan ju ja, kan och borde så borde som kommer ju lära sig svenska för det här. Bara för att kunna <laughs> hänga med. Jag han kommer skita i att lära sig engelska, för det kan han inte. Så kommer man bara lära sig gå direkt på svenska för att kunna hänga med på och podcasten mm. ja, inte? Det här är det nya heta, så... Podcast är ju asmodernt. Mm. Det är ju. Vilka håller på med det? Det är ju bara coola människor. Eller ja. Det är bara. Män, det är, bara, det är bara, bara människor. En lite så hippa människor typ. Känner du någon, någon okool som har en podcast? Ja. ja. Jag kan inte säga hans namn för att han är ju inte cool. Nej, det är sant. För då är jag liksom allt så hans ansikte kan är cool. Okej. Okay. Um... Eh, förlåt, mena hans eller hennes namn. Ja, ah, just det. Uh, man kan vara okold även om man är kvinna. Eller man. Man, alltså man, jag tycker jag de könsstereotyperna Om vem som är cool och inte liksom. Det, är det ganska ruttet Jag tycker det är viktigt att behålla dem <laughs> Jag är på Skåne. jag ska ju rösta på SD Och så ska jag rösta på könsstereotyper Så ja. Du ska rösta på könsstereotyper <laughs> Nej men röst, en röst på SD Är ju en röst på könsstereotyper Det är ju sant, ah, obs satire Nej, det är sant, SD är faktiskt en bra parti Du har rätt <laughs> dubbel satir. Jag vet inte. Absolut. Vad har vi mer egentligen att prata om nu? Nej, egentligen inget. Vi har pratat om bergen. Silvertejpen i bergen har vi inte pratat om. Oj! Nej, men det, det... De, äh, de har en massa silvertejp i Norge. Mm. Det var okay. den spaningen. <laughs> <laughs> um, vad tyckte du om silvertejp istället för häftmassa eller andra fästnings... Jättedåligt tyckte jag. För att spelen... Uh... Grejen är att när spelet, om du kör en häftmassa, ja. spelet lossnar, ja. då så håller du upp handen så att motståndaren ser att du håller upp handen ja. och sen så sätter du, trycker du in häftmassan under... Ja, det här känner jag igen. ...flutten. Och så trycker du fast spelet ja. och sen så fortsätter du spela. Exakt. Det, det du beskriver har jag gjort själv ja. och jag har sett det hända. Precis. Men i Norge, du vet, när spelet fastnar från silvertape då är det ju kört, det är slut. Du kan ju lyckas skita i och spela vidare för att spelet kommer bara åka fram och tillbaka och hela bordet så tar du det knät. Och det hände mig. I, I Jag mötte Simon Thomas och det jag var vet, precis det som hände mig. Klassisk spelare som det här där kan hända med. Ja. Uh, till slut hade jag typ spelet i knät och uh, det var ingen bra upplevelse. Alltså det, var, det kändes stabilt hela tiden tills det gick Just fel bara, ja. och då är det kört. Nej, jag förespråkar ändå att spela med häftmassa. Eller som de gör i Lettland har de där specialborden och hit och dit och, så att de sitter stenhårt. Där sitter de verkligen stenhårt. Äh, de så, äh, bordchockipodden säger nej till silvertejp. Absolut. Topp tre dåliga saker är ju silver silvertejp, silvertejp och silvertejp. Ja, fast... Dessutom, ja? det, som, det som störde mig allra mest var att de använder silvertejp i allting. De tejpar till och med fast målpåsarna med silvertejp. De sätter, var inte fast spelen, de sätter fast spelen med silvertape De tejpar ihop in tillståndet bord Med silvertape Men de använder skitord De har liksom ord som silvertape De använder ju inte TESA som är liksom The silvertape to rule them all Nej, och den här Bortsöker ju podcasten är sponsrad av TESA <laughs> Nej riksost <laughs> alltså, Men däremot så Okej, okay, jag förstår Jag förstår, jag tycker inte heller det var bra att de sätter fast spelen Med silvertape, men jag kan inte säga att jag märkte något dåligt Med men sätta fast påsarna och Nej, borden på... Det, det tycker jag snarare liksom var en fördel. Inte för att jag någonsin har använt en limpistol, men det känns som att det känns säkrare på något sätt. Varje, varje gång det är typ SM eller någon större tävling så är det någon som någon arrangör som har typ bränt fingertopparna av sig på ja, den jävla limpistolen. Jo. Och det är inte heller optimalt. Nej, det är det inte. Ja. Jag tycker vi så här borde ha någon slags segment för veckans fråga eller någonting. Där folk ska mejla in och ja, fråga det, saker. Ja. Ingen har ju mejlat in. Ingen vet hur vi ska göra på den förutom ålder som har fått frågor. Exakt, men, men därför tänkte jag liksom... Ja, ah, vi, vi annonsar att Ja. mejlar frågor. Ja, precis. Maila frågor till spjassinvaders.gmail.com Så kan vi svara på dem. Jag vet inte, det kan vara om det, det, är, det är vad som, det som helst. Det är väl med dem. Ja, okay. Eller? Vi har ju fått en kul grej som har hänt i och med att vi har startat den här Stockholmsligan är att vi, när vi gör events på Facebook mm. så får vi ju för varje event vi gör 4-5 olika personer som skriver Kära med vänlig hälsning, här kan du låna pengar på Jag det skulle inte säga att människa. de är personer egentligen utan det känns som att det är en slags bottar Bottar är eh. alltså eh, internetslang för robotar Det är alltså robotar eh, Det är alltså Robocop Arnold Schwarzenegger från Terminator 1, 2, 3 och 4 ja, som skickar förslag till oss att du ska låna pengar Transformers, är de robotar? för att de har ändå någon slags de har ändå någon slags själ känns det som. ja, men det är väl för men att de det är livet, lite inte programmerade nej, de bara uppstår, det, det är lite det som är grejen med More Than Meets The Eye att mm. liksom de, ja, de ser ut som robotar men de har en själ och absolut de har olika personligheter. Uh, jo, jag de har ju, att... Precis. Det är väl ändå det som skiljer en robot från en människa. Att det finns en personlighet. På. Ja, exakt. En sån ASEA-robot som monterar saker på ett band har ju ingen personlighet. Den har Nej, den var... är inte alls more than meets Nej, det är exakt. Exactly ja. Jag gillar den orangea färgen dock. Jag gillar golffästerna med De fäster ner dem i golvet som sitter så ditt mitt hårt. Uh, Eller är det silvertape? Från TESA. Ja. TESA. Silvertypen du behöver för allt. Ja, alltså det är fint. Du har antar så det du inte kan laga med silverbladet. Ja, en internet meme typ. Om att MacGyver ja. hela den där grejen. Ja, precis. Det är antagligen, det vi förutsätter att alla har hört det, ja. ja, det kan man göra. Vem skulle inte ha hört det som kan vara mål och läs, kanske? Det, det kan vi ju ta upp kanske, i den här podcasten i något avsnitt framöver. Hur gammal läs egentligen är. Du har lite research på det och försöka. Lite investigative reporting. Ta reda på om han föddes under krita-perioden eller juraperioden. perioden um, Trias är också en period. För jag kan saker om dinosaurier. Har du också haft en som dinosaurier? Alla har haft en Nej, dinosaurier-period. Inte jag. Jag är uppvuxen i kristet hem. Ah, okay. dinosaurier. <laughs> Ingen dinosaurier Däremot har jag haft den andra lava-perioden som alla andra har. Ja, när, allt, allt, när lava är farligt ja, Nej, det är farligt så är det framförallt lite coolt Ja, men precis men, men tänk på alla teckningar man ritar så det är lava inblandat på något sätt Jag förstår inte det Alltså det är, det är någonting liksom I vår kultur som Får en att tänka på lava Som liksom, var kommer det härifrån? För att När, mm. när var det senast du tänkte på lava? när man jag var tolv Jag tänker ja. på det konstant, men när jag var 9 till tolv Ja, precis och, men sen dess tänker man ju på det, väldigt, man pratar väldigt sällan om det. Och hur många dör varje år på grund av lava? Jag tror att det inte är, är det över tio blir jag förvånad liksom. Kan det här var en Super Mario-grej? Vet du vad? Jag tror att det kan vara det. Jag tror att det kan också du... kan vara... kan... kanske någon Disney-grej också. Ja, det är klart. Och typ, Sagan om Nej. den är för ny. Ja. Men jag funderar på folk som föds, typ, som är så gamla som Ogge. Har han samma du menar för... så unga som Ogge? ja. Och han, samma förhållande till lava som vi hade när vi var... Det, ja, precis. Och generationen innan, typ. Ja, men det finns väl ingen hel generation mellan oss och nej Nej, okej. Okay. Men, men det känns ändå som att vi är från olika tidsåldrar. Vi är typ från... De... Han är, han, när han föddes. Mm. Han är född 99. då Dörde lejonkungen redan släppt. Wow. Blow your mind. Så... Och han är liksom... han har, Han har aldrig varit med om att åka hem till en kompis för att den kompisen hade internet. Utan han har ju antagligen haft internet, han har... ja, internet sen, sen han blev internet Det är inopererat i tänderna på dem nu. Ja, men det är det. Det är inopererat överallt på dem. De har ju sådana smartphones och ja, f... Pebble Watches. Och Exakt. Uh, men om du har något... F... Oskar, om du hör här, kan du skriva in och berätta vad du tycker om lava? Ja, har du haft en lava? Ja, har det varit en grej för dig med lava? Det är en skitbra fråga. Men ja, har han spelat så på Mario, liksom måste han ha gjort. Ja, men på, på n 64 typ. Om ens. ja, GameCube och det här. Ja. Wii. Det är som att spelat någonstans någonsin. Allt har låtit så sjukt kul, det har hett liksom Super Nintendo och så har het liksom Nintendo 64, 64 bitar och så Sega heter det Dreamcast och Playstation, har Sony och sen så bara släpper Nintendo Wee. Men jag vet inte, jag tycker ändå det funkar bättre än Xbox Ja, men Xbox ja, Kanske Men och även om Xbox var töntigt så när uppföljningen kom så var det ju Xbox 360 mm. Det är ju coolt Ja, precis Vad heter den senaste Xbox-konsolen? Xbox One Xbox One Ja, det är töntigt att... Oh, det, det här är det här vet man släpper någonting. Mm. Man släpper något nytt ja. som låter som att det var det som fanns först. ja men... Som det här gamla, nya, gamla, nya, gamla, nya, nya, nya Ullevi. Mm, det... Jag vet att de betalar jättemycket pengar till någon konsult för att de skulle utreda vilket var det nya, Ulle... nya, nya Ullevi skulle heta. Nya, gamla menar du? Ja, exakt. Problemet är hela den här härvan. ...är ju att man låter Nya Ullevi heta Nya Ullevi... ...och inte ger dem ett eget namn. Mm. Vad skulle du ge dem för namn? Något Göteborgfisk. Göteborg fisk. Makril, kanske. Eller något sånt. Poseidon, typ. Väl, de har en staty, staty av han, Poseidon. Ja, sig. exakt. Som de är så himla stolta över. Då kan de ju bara låta det heta det. Henrik Berggren, fotboll. Hur som helst. Grejen med det här med Xbox One... ...för att folk skulle säga... Ah, ...vilken konsol har du då? Ja, ah, jag har The One... Nej, det har de väl inte det är, det är helt klart det de har tänkt. Ja, alltså det är du som är overmarketing. Ja, mm. ja, precis. Det känns roligt, mm. det ja. måste jag säga. Men för att man förkortar istället för ja, men Xbox One, The One. Mm. Men problemet är att folk säger <laughs> mm. Ja, det är kul. Ja, Ska vi bara vara ner och spela en match? Spela en bosuk, va? Ja. Det är spelet är skickast. Men, <laughs> men det, är det, det är bara du som bryr dig om sant. Det var så dåliga laxat. Men jag vill bara vara ner och spela med det. Ja. Uh, no, det här var vår första podcast. Ja. Uh, jag vet inte. Kanske gick det bra, kanske gick det dåligt. Jag vet inte. Vi får, vi, vi får mejla spjassinbejersatgmail.com och skriv typ, ah oh, shit vad kul. Eller skriv typ, uh. Ja. Uh, ni får gärna vara lite mer konstruktiva än ö, uh, Men... Ja, ja. Du håller på med marknadsanalys och sånt. Ah, exakt. Man skriver konstruktiv... Exakt. Tekni konstruktiv teknik. Så gör gärna det. Uh, vi, vad, vad blir det? Typ... Ja, så, ofta tänk, vi, så ofta vi kan Jag tänker att det rimliga är att köra en podcast typ efter stora tävlingar. Ja. Så att nästa kanske blir efter Helsinki men innan då blir det ÖC. För det finns inte så jävla mycket att prata om när det är det är. Nej, det är ju tävlingarna man pratar om. Ja. Uh, och Bonareget. Ja. Exakt. Så gör ja, vi. Vi går och spelar en bordjock. Ja. Hej då! Hej då!